кинули роботу і розійшлися по домівках. Коли Соломія вибиралася, незважаючи на дощ, до Вірки, ніяк не могла відвикнути називати подругу Віркою і Вірунькою, бо ж таки третій день свята великого годилося посидіти несподівано, і прийшов той чоловік». Звали його Гордієм, доводився молодшим братом тому самому Тимошеві, Тимкові, котрий сватався колись до Соломії. Тимко давно женився, мав трійко дітей. Рано так само обзавівся сім'єю і молодший десь на ліцім за Тимка Гордієм. У нього діти вродили ще рясніше, раз за разом було вже четверо. Та два роки тому от раку крові померла Гордієва дружина. У селі співчували чоловікові, що лишився з таким дитячим кагалом, де найстарший доці лед десятий рік минув, а найменший на четвертий тико завернуло. А казали, що Гордій з дітьми справляється, як може, і відмовився найменшу віддати двоюрідній сестрі, а про дит будинок і чути не хотів. Як похрестосувалися і за столом трохи посиділи, Гордій сказав, що хотів би з Соломією наодинці про одне діло побалакати. Вийшли в другу хату, примітка друга хата кімната, і там, зітхнувши пару раз, зімкнувши, а потім розімкнувши пальці обох рук, Гордій і почав свою мову. Він почав з того, що ти, Соломко, певно ж знаєш мою історію, не буду приховати Нелегко доводиться самому з дітьми. Ще жінці, як сама, буває, застається то якось ліпше, бо вона звикла і господарство вести, і за дітьми наглядати. А він що, звісно, діло чоловік коло трактора, то все знає. І зорати, і дров нарубати, і щось змайструвати. А до женського діла то сама, понімаєш, Незвичний, вельми йде до рук. Ну, Світлана найстарша, помагає, старається, бідолашка. Але ж тільки дванадцятий наспаса буде. Ну, то він і вирішив ніяк не обійтися без жінки в хаті. Багацько над цим думав і з дітьми радився. Чого там? Ну, вони пристали на його думку, хоча й не зразу. Мами, не вернеш, жизня є жизня, то Бог розсудже, що давати, а що забирати. Одним словом, ти вже вибачей, соломко, то прямо скажу. Рішив я, що ліпшої жінки не найду. Не обижайся, коли не так мовив. Я ж налі сім чи вісім за тебе старша, сказала Соломія. На сім. ну, то й що? Навіть колись навік не вельме зважили, а тепер і в часи міняються. І далі признався, як то колись слідом за тим кому, Соломію залюбився, воволокрадькома і на їхню вулицю приходив, щоб побачити хоча би. То треба було й посвататися, Соломія жартама. Та в армію забрали, цілком серйозно, сказав Горді. Ну, а потім і Таньку свою стрів. А далі у тебе двоє дітей. Ну, старша то вже геть дівка, а менший десь до десяти підбирається». «Літом дев'ять буде, як дасть біг доживемо», – уточнила Соломія. Одним словом, «Ще раз вибачається, мій дурницю каже, а хотілося б поєднати їхні долі, ну і сім'ї. Стрінуть неї ні діти добре, то він гарантує, а ні дітей, ні неї не обіжатимуть». Ну, тепер таке діло, маму мою знаєш, Німці ще у війну забили, Батько геть старий, А братова там єдна чи друга забігають, Та в них зі своїми дітьми клопіт. Ну, я й подумав, що ліпшої жінки, Як ти, Соломко, не найти. Всі кажуть, і добра, і роботяща, І дітей любиш. Того дня... Соломія ледь стрималася, щоб не сказати щось різке. Сказала тільки, що подумає, і за пару днів дасть відповідь. А як пішов гордій, дала волю сльозам. Господи, невже вона не заслужила до цих пір ліпшого, як за чоловіка з чотирма дітьми йти? чужі носи підтирати та одежу прати. Хіба їй не хватає двох власних доньок, раз чоловіка в хату Бог не послав, щоб чужих доглядати. Цей чоловік явно хотів їй надурити, ще відвертіше, ніж Вадим і Григорій, навіть не приховував того, що хоче нею покористуватися. Не тільки тілом, Її добротою, тим, що вона гарна господиня, все вміє. Він, мов би, погоджувався одружитися на ній. Він указував їй місце, яке вона тільки й годна зайняти. Так міркувала Соломія того дня. А виплакавшись, пішла таки до Вірки, і ще посиділа там за столом, а потім і розказала вірці про гордію прихід і дивну пропозицію. «І не думай, подругу, сказала вірка, трохи захмеліла. «Бач, що надумав той тихоня гордійчик?» «Гордійчик мацарабків. ну йди, соломко, моїм дітям носи та дупи підтирати». Та вже треба якою дурною бути, ну, штукар. Та пройшло три дні, чотири, А той візит, той прихід, Ті гордіїві слова ні-ні, та й згадувалися. Ні, не хотів її образити, Весь час вибачався, Може, й справді любив її колись, а тепер тая любов у такий дивний спосіб вернулася. На п'ятий день у неділю були проводи. Соломія з батьками та обома доньками пішла на могилки. Перед тим ходила прибирати, та звіддалік ніби й бачила гордія. Жінка його з краю похована, тоже, мабуть, прибирав, Граблями опалилися довкола могили згрібав. А сьогодні як посиділа коло єднех і других діда й баби, поговорили із знайомими та родичами, щось ніби потягло Соломію в той другий бік на край могилок. От тоді й побачила їх, усіх, п'ятеро. Троє дітей стояли рядочком, взявшись за руки, а найменшеньку гордій на руках тримав. Казали, що в четверте тетяна його загубила, як уже знала про хворобу, та не схотіла вбивати нове життя. А померла, коли деці ще й року не виповнилося. Світлану, найстаршу, Якось бачила в школі, як на батьківські збори до Соломійки приходила. А решту дітей вперше. Ой, ні. та ж Віталька Гордію Соломійку в одному класі. Пройшла мимо, привіталася. Гордій відповів, а за ними діти. Як попрямувала далі, відчула, Дивляться їй у спину, проводжають поглядами. Всі гуртом. Подумала раптом, то ж танька десь років на десять за неї молодша була, як умерла. То всього тридцять літ і прожила, тихо, а бач, четверо народила. Не думала, звісно, що так обернеться, що чоловік сам з дітьми застанеться. Ішла, йшла, поки не завважила, що на другім краю могилку вже що треба вертатися і йти геншою стежкою, щоб з Гордієвою сім'єю не стрітися. Соломія розписалася з Гордієм у вересні, якраз напередодні свого сорока річчя хоча до того приходили не раз до родюків по вуличному, мацарапків, і, на диву, була добре прийнята і сприйнята, тільки Віталик, який йшов за Світланою, випустив на волю кілька йоржистих слів. Тоді, першого свого приходу, Соломія вирішила взяти бека за роги і сказала, що зараз приготує їм дерунів, хай Світлана поможе чистити бульбу. У хаті справді було чисто. Соломія сказала, що маму вона їм не замінить, маму свою вони повинні пам'ятати. За Віталиком, якому було вісім з половиною, йшов п'ятирічний Микола.